Скотт Лінч Лукавства Локаламори. Текст читає Сергій Оробчук П'ять Він порушив таємний мив першої ж ночі, коли потрапив до мене, нахабне мале срантя. Тепер батько злодіїв умостився зручніше в саду на даху храму визокого священника з кубком вина. Те було кисле майже як оцет, але це був ще один знак того, що тут почнуться справжні переговори. Ніколи не бувало такого до нього і ніколи після. Хтось навчив його чистити кишені, але не сказав, що жовтих курток чіпати суворо заборонено. Отець Ланцтулив губи. Це дуже цікаво. Справді дуже цікаво. Наш дорогий Капа Барсаві дуже хотів би зустріти такого незвичайного хлопчика. Я так і не дізнався, хто його навчив. Каже, що сам навчився, але бреше. П'ятирічки бавляться з мертвою рибою, конячими кизяками. Ланце. Вони не винаходять з нічі від тонкощів ловких рук і крадіжки гаманців. І що ти робив з гаманами? Помчав на пост вартових згарища і виціловав дупи й чоботи так, що губи почорніли. Пояснив капітану, що один із новачків не розуміє, як усе працює у нас у коморі, і що я з відсотками повертаю гаманці і благаю їх великодушно вибачити нам і всякі такі і інші люб'язності. І що прийняли? Від грошей люди добрішають, Ланце. Я набив гамани сріблом так, що ті аж тріщали. Потім ще дав кожному гроші на 5-6 ночей доброї гулянки. І ми всі домовилися, що вони перехилять чарчину за здоров'я Капе Барсаві, якого, а, ясна річ, не слід турбувати такими дрібницями, як протокол його вірного злодія, який дозволив п'ятирічній дитині порушити клятий мир. «Значить, – сказав безокий священник, – того самого вечора ти зазнайомився із моїм несподіваним і загадковим нежданим хлопчиком». Мені приємно, що ти починаєш вважати малого своїм ланцем, тому що далі ще цікавіше не знаю, як це сказати. У мене є діти, яким подобається красти. У мене є діти, які так чи інакше не думають про крадіжку, і є діти, які просто терплять необхідність красти, бо знають, що їм більше нічого робити. Але ніхто, і я не обманю, ніхто ніколи не показував такого голоду до цього діла, як цей хлопчак. Якби в нього була крива рана на горлі і личес намагався її зашити, Ламора вкрав би голку і нитку. Та помер берегочучи. Він краде забагато. Краде забагато, розмірковував безокий священник. Ніколи не подумав би, що почую таку скаргу від людини, яка заробляє тим, що готує маленьких злодіїв. Смійся, смійся, сказав батько злотів. Це ще не все. 6. Минали місяці. Партія перетворився на фестал. Далі прийшов Аурім. Їм листі шквали літа поступилися місцем сильнішим дощам зими. 77-й рік Гандало став 77-м роком Морганте, отця міста, бога зашморгуй кельми. Вісім із 31 сироти сироти згарища, яким гірше давалися делікатні й цікаві завдання батька злодів, звисали з чорного моста перед палацем терпіння. Так і пішло. Ті, хто вижив, були надто зайняті своїми делікатними та цікавими справами, щоб їм було до того діло. Товариство пагор як невдовзі виявив лог, чітко ділилося на два клани – вуличні та домушники. Остання ватага була меншою, недоступнішою групою, яка добувала заробіток після заходу сонця. Вони переповзали по дахах і димарях, відмикали замки і ковзали крізь загородження амбразури, Крали все – від монети коштовності до брусків смальцю в полишених бездогляду коморах. Вуличні ж хлопці та дівчата – Бродили по каморських вулицях, провулках та мостах у день. Старші та досвідчені діти, хапачі, потрошили кишені гаманці та ядки, а молодші і менш здібні трюкачі відвертали увагу. Плакали за вигаданими матерями, прикидалися хворими чи кидалися в різні боки з криками Стій, і злодій!», поки хапачі тікали зі своїм уловом. Кожного після повернення на цвинтар чекав струс від старшої чи більшої дитини. Усе вкрадене чи зібране проходило... Через ієрархію сильних кулаків та хуліганів, поки не доходило до батька злодіїв, який відзначав імена в моторошно-точному списку, коли надходив денний улов. Тим, хто щось приносив, дозволяли їсти. Тим, кому цього вечора не пощастило з ловом, доводилося тренуватися вдвічі більше. Батько злодіїв щовечора ходив по лабіринтах пагорбатіний, навантажений гаманами, шовковими хустками, намистами, металевими гудзиками від пальт, і дюжиною інших цінних речей. Підопічні мали пота або, підлаштувавши зручний випадок, спробувати смикнути щось тих, кого він помічав або хапав за руку, негайно карали. Батько злодіїв вважав за краще не бити тих, хто програв у цих тренувальних іграх, хоча він міг діяти підло, коли знаходив такий настрій. Натомість їх змушували пити з фляги чисту імбірну олію, поки їхні однолітки збиралися довкола і скандували що глузливе. Коморська імбірна олія. Штука міцна, її цілком можна порівняти, як вважає сам батько злодів, із ковтком напівзотлілого попелу сумаху. Тим, хто не хотів розтуляти рота, її заливали в ніс, поки старші діти тримали бідолаху догори дригом. Такого ніколи не доводилося повторювати двічі. Згодом навіть ті, у кого були ошпарені олією язики та опухле горло, навчилися азів того, як общіпувати пальта і позичати крам у необережних купців. Батько злодіїв з ентузіазмом навчав їх, як влаштовані дублети, комзоли, сюртуки та поясні сумки, не відстаючи від останньої моди. Його підопічні дізнавалися, що можна відрізати, що можна відірвати, а що треба виловити спритними пальцями. Суть, моєї люби, полягає не в тому, щоб тертися об одного суб'єкта, мов пес, чи хапати його за руку, як загублене дитя. Півсекунди контакту часто вже забагато. Батько злодіїв зобразив у повітрі зашморг що затягується на його шиї і вивалив з рота язик. Ви будете жити або помрете за трьома священними правилами. По-перше, завжди переконайтеся, що суб'єкта гарненько відволікли. Або ваші трюкачі, або якийсь власний, взагалі з цим не пов'язаний гармидер. Як то, бійка чи пожежа в будинку. Пожежі чудові для наших цілей, цінуйте їх. По-друге, зведіть до мінімуму, і я тут не жартую, контакти з суб'єктом, навіть якщо він відвернувся. Він вивільнився зі свого невидимого зашмаргу і лукаво посміхнувся. І останнє. Після того, як ви зробите свою справу, покидайте місце, навіть якщо суб'єкт мовчить, як німий. Чого я вас вчив? Раз поцупав – утечеш. Хором відповіли учні. Два – у зашмар попадеш. Нові сироти приходили поодинці і по двоє. Старші діти без церемонії залишали пагорб щокілька тижнів. Лох припускав, що це свідчило про якусь категорію дисципліни, яка виходила за межі їмбірної олії, але запитання ніколи не ставив, оскільки був ще на занадто низькому щаблі в іерархії пагорба, щоб ризикувати або довіряти відповідям на свої запитання. А щодо його науки, толок пішов до вуличних наступного дня після прибуття на пагруб, і його відразу ж кинули в купу до трюкачів. Він підозрював, що замість покарання. Під кине з другого місяця його навички піднесли його до лав хапачів. Це вважалося кроком до підвищення соціального статусу, але вичетів Ламура, один на всьому пагорбі вважав за краще працювати з трюкачами ще довго після того, як отримав право перестати цим займатися. На пагорбі він був похмурий і ні з ким не дружив, та до штукарства трюкачів у нього був природжений дар. Він аж оживав. Він удосконалив використання пережованої апельсинової м'якоті як замінника блювоти. Там, де інші трюкачі просто хапалися за живитестогнали, лук приправляв свої виступи тим, що вивергав теплі білопомаранчеві помиї під ноги своєї аудиторії, або, якщо він був в особливо капусному настрої, на подоли суконь та панчохи. Ще одним його улюбленим пристроєм була довга суха гілочка, захована в холоші бриджів і прив'язана до щиколотки. Різко опустившись на коліна, він міг зламати цю гілочку щутним тріском, за яким слідував пронизливий крик. Такий трюк був ефективним магнітом для уваги та співчуття. Особливо безпосередньо близько від колеса воза. Коли він досить довго щипав натовп, його рятували від подальшої уваги кілька інших трюкачів, які голосно оголошували, що вони волочать його додому до матері, щоб його міг оглянути лічець. Здатність ходити дивом відновлювалася, щойно його витягували за ріг. Він так швидко напрацював репертуар хитрих трюків, що батько злодіїв мусив відвести його в бік для другої приватної розмови. Це після того, як Лок влаштував неприємний публічний крах спідниці та ліфа молодої леді кількома швидкими рухами кишенькового ножика. «Слухай сюди, Локку, як мого батька Ламоро», – сказав батько злотів. «Цього разу обійдеться без імбірної лії, запевняю тебе. Але я дуже хотів би, щоб твої штукарства відхилялися від розважального і поверталися до практичного». Лок просто витріщився на нього і засував ногами. «Тоді я скажу прямо. Інші трюкачі день за днем виходять... Не роботу свою робити, а на тебе дивитися. Годувати власну театральну трупу я не збираюся. Дай моїй команді щасливих маленьких засранців займатися своїм ділом і перестань удавати з себе велику зірку. Який час після розмови все було спокійно. Однак не минуло й півроку після локової появи на пагорбі, як він ненароком спалив таверну, Елдер скляна лоза і збурив карантинний бунт, який майже стер з карти комора тіснину. Тіснина був долиною Ніри Халуп на північному краю не найблагополучнішої частини міста. Схоже, на величезний амфітеатр серця острова у формі нирки опускалося на 40 закомфутів під його зовнішніми краями. З ярусів цієї великої кипучої чаші стріміли похилені ряди бараків і крамниць без вікон. Стіни пообвалювалися одна на одну, а провулки тіснилися поруч з іншими посрібленими і млою провулками так, що два чоловіки плічо -пліч не пройдуть. Ендерс Клена Лозап примостилася надбрукованою дорогою, що йшла на захід, і через кам'яний міст вела від тіснини в зелені глибини Мара -Камарацца. Це був обвислий триповерховий звір із погнутою негодою деревини, з хиткими сходами всередині і зовні, які калічили щонайменше одного відвідувача за тиждень. Там завжди точилися жваві обговорення про те, хто із засідників наступним розтрощить собі череп. Це було пристановище курсів Люльки. Та залежних від згляду. Останні видавлювали дорогоцінні краплі наркотикою на очні яблука на людях і лежали там, посмикуючись від видінь, поки незнайомці перебирали їхні речі або обпиралися на них, як на столи. Ішов 77-й рік Моргайтем, коли лок Ламура увірвався в залу ендерскляної лози, смачно схлипучи й шморгаючи носом, червоними щоками, потрісканими кривавими губами, синцями під очима, характерними для чорного шепоту. Будь ласка, сер. Прошепотів він на жаханому викидайлу, а гравці в кості, бармени повії та злодії завмерли й втупилися в з'яву. «Благаю вас, матинко і батечко хворі, я не знаю, що з ними таке. Я єдиний, можу рухатися. Ви маєте...» – шморх носом. – «Допомогти, будь ласка, добродію». Чи принаймні щось таке можна було б почути, якби викидайло не з причини стрімкого масового виходу завсідників таверни, не з криками «Шепіт! Чорний шепіт!» Хлопчик, Локової статури явно не пережив битієї штовханини й паніки, що здійнялася після цього, але краще за будь-який щит його захищали ознаки хвороби на змарнілому лиці. Гральні кості попадали на столи, а карти розліталися листя. Бляшані кухлі і смолені шкіряні кружки падали на підлогу і розбризкували дешеве пиво. Столи перекидалися на бігу. Ножі таки, які підштовхували повільніших, щоб ті ворушилися швидше, і, топчучи любителів ззаду, Ошаліла хвиля людського сміття полилася з усіх дверей, оминаючи ті, у яких стояв лок, і марно благав про допомогу спини втікачам. Коли в таверні залишилося хіба кілька стогнучих або й зовсім нерухомих зглядників, позаду лока прокралися його кумпани – десяток найшвидших трюкачів та хапачів із банди вуличних, спеціально запрошених ламорою для цієї експедиції. Вони розсипалися серед повалених столів і за побитим баром, несамовито вихоплюючи все цінне. Тут ж мені монет, там хороший ніж, і ось тобі набір кісток скитового вуса з крихітними гранатовими мітками. З комори несли кошики черствого, але придатного хліба, солоне масло загорнуте у овощений папір та десяток пляшок вина. Лок дав їм на все про все півхвилини, літячи подумки, поки стирав з обличчя грим. Закінчивши рахувати, він махнув своїм спільникам повертатися в нічне місто. Уже гупали скликали варту бунтові барабани а за їхнім ритмом пробивалися перші слабкі гудіння дудок, жаский звук, який віщував наближення упирів герцога, карантинної варти. Учасники локової пригоди пробивалися крізь дедалі гостішу юрбу, розгублених і приляканих мешканців тіснини, і пробиралися додому манівцями через Мара Камарадса або Димну вугільний район. Вони повернулися з найбільшим запасом краму та їжі на пам'яті сиріт пагорбатіний і більшою купою мідних напівмаронів, ніж сподівався лок. Він не знав, що люди, які грають у кості чи карти, тримають гроші на виду, бо в пагорбі тіни подібні ігри були винятковою цариною найстарших і найпопулярніших дітей сиріт, а він не належав ні до тих, ні до інших. Спершу батько злодіїв був просто здивований, але тієї ночі якісь охоплені панікою п'янички підпалили елдерскляну золу, і сотні людей намагалися втекти з тіснини, коли міська варта не змогла знайти хлопчика, який першим збурив паніку. Бунтові барабани били до світанку, на мости нікого не пускали. Лучники герцога Нікованте розташувалися на каналах навколо тіснини, на плоскодонних човнах із запасом стріл, яких вистачить на всю ніч. Наступний ранок знову застав батька злодів у приватній розмові зі своїм найменшим чумним сиротою. «Піда з тобою, локо, сранити ламоро в тому, що ти необачливий. Ти знаєш, що означає «обачливий». Лок похитав головою. «Скажу так, у той таверни був хазяїн». Той хазяїн працював на капу Барсаві, того самого великого ЦБ, на якого працюю і я. Так от, хазяїн таверни платив капі, як і я, щоб уникнути всіляких нещасних випадків. Завдяки тобі він у такий втрапив, хоча справно платив гроші, і ніяких випадків не передбачалося. Отже, якщо стежиш за думкою, підбурювати з граю п'яних тварин спалити це місце дотла через уявну чому – протилежність у бачливості. То здогадуєшся тепер, що означає це слово? Почувши це, Лок знав, що саме час енергійно кивнути. Навіть відміну він останнього разу, коли ти намагався відправити мене в могилу. Тут я грошима не зможу зарадити, і слава богам не доведеться, тому що наробив ти діл. Минулої ночі жовті куртки перебили двісті людей, перш ніж розуміли, що ні в кого не було шепоту. Гертог скликав свої прокляті війська, і вже було збирався спалити тіснину бісу. Так от, єдина причина, я зараз не жартую, чому ти не плаваєш, у животі акули з дуже здивованим виразом на обличчі полягає в тому, що зелдер скляної лози лишилася кубка попелу. Ніхто не знає, що з неї щось вкрали до того, як вона стала тією кубкою попелу. Ніхто, крім нас. Отже, ми всі погодимося, що ніхто в цьому пагорбі нічого не знає про те, що сталося, а ти наново навчишся тієї поміркованості, про яку я говорив, коли ти вперше сюди прибув. Ти пам'ятаєш про поміркованість, правда? Лок кивнув. Я просто хочу від тебе гарної, акуратної роботи, ламоро. Я хочу звідси гаманець, звідти ковбаску. Я хочу, щоб ти проковтнув свої амбіції, висрав їх, як нестравлену їжу, і був обачливим маленьким трюкачем наступну тисячу років. Можеш зробити таке для мене? Не грабуй більше жовтих курток. Не спалю більше таверн. Не починай більше клятих бунтів. Просто прикинься недалеким злодюшкою, як твої брати і сестри. Ясно? Лук знову кивнув, що сили намагаю зобразити на лиці розкаяння. «От і добре. А тепер, – сказав батько злодіїв, і витягнув майже повну флягу імбірної олії, – ми підкріпимо мої наставляння». І деякий час, коли Люк знову міг говорити безперешкодно дихати, усе було спокійно. Але 77-й рік Морганте став 77-м роком сендування, і хоча локо вдавалося деякий час приховувати свої дії від батька злодіїв, він знову примудрився не проявити обачливості. Коли батько злодіїв зрозумів, що зробив хлопець, він пішов до капи Камура і добився дозволу на одну маленьку смерть. Лише тоді він пішов до безокого священника, націлений не на милосердя, а на останній шанс отримати хоч невелику вигоду. 7. Небо піло червоним, і від лишилося хіба лінія розплавленого золота, що повільно опускалася на західному видноколі. Локламура волікся в довгій тіні батька злодіїв, які вів його до храму Пеландро, щоб продати. Нарешті лок дізнався, куди зникали старші діти. Велика скляна арка вела від північно-західного підніжжя Пагорбатіни до східного краю величезного довгастого храмового району. Батько злодіїв зупинився на вершині цього моста і подивився на північ, на темні будинки тихого, крізь увиті туманом води бурхливої анжевіни, на затінені маєтки та обсадні деревами білокам'яні бульвари островів Альчегранти, рясно розсипаних під незбагненною висотою п'яти веж. П'ять веж були найвидатнішими спорудами Зелдерскла в місті, повному цієї таємничої речовини. Найменша і найскромніша споруда – ловець світанку, була лише 80 футів завширшки і 400 футів заввишки. Істинний колір кожної гладенької вежі змішувався тепер із розпеченим світлом призахідного сонця а поветина канатів та вантажних кошиків, що пронизувала верхівки веж, була ледь помітна на тлі кармінного неба. «Постімо з тобою тут хвилинку, хлопчику», – сказав батько злодів із нехарактерною тугою в голосі. «Тут на моєму мосту. Мало хто приходить до пагорба Тіни цим шляхом, тож можна назвати його моїм». Вітер герцога, що вдень день дув із залізного моря, перемінився. Уночі, як завжди, заправлятиме вітер шибеника, що віяв від суші до моря, Густий від запахів полів і напівзогнилих боліт. Знаєш, я тебе віддаю, додав батько злодіїв по хвилі. І я а, не жартую. Прощавай назавжди. Шкода, що тобі чогось бракує. Здорового глузду, напевно. Лох нічого не сказав, тільки мовчки дивився на величезні скляні вежі, поки небо за ними губило фарби. Засвітилися білоголубі зірки, і останні промені сонця зникли на заході, немов заплющилося велике око. Коли над містом, здавалося, опустився перший натяк на справжню темряву, піднялося нове світло, слабке й мерехтливе, і витіснило її. Це світло з зсередини самого скла п'ятивеж і в напівпрозорому склі моста, на якому вони стояли. Воно розповзалося з кожним подихом, набираючи сили, аж поки не залило місто казковим півмороком похмурого дня. Настала година лжесвітла. Від висот п'ятивеж до обсідіанової гладкості величезних скляних хвилерізів до штучних ріфів під грифільними хвилями, вже світло щаяло з кожної поверхні й кожного осколка елдер в каморі, з кожної частинки неземного матеріалу, що залишили по собі створіння, які дали форму цьому місту. Щоночі, коли захід нарешті поглинав сонцем, скляні містки ставали нитками примарного світла. Скляні вежі, скляні провулки та дивні скляні сади скульптур тьмяно мерехтіли фіолетовим, блакитним, оранжевим і перламутрово-білим а місяці і зірки блідли й сіріли. Це було те, що в Каморі вважалося сутінками. Розходилися останні робітники денних змін, перегукувалися нічні вартові і замикалися міські ворота. Година надприродного сяйва незабаром зміниться справжньою ніччю. «Ну, вернемося до наших справ», – сказав батько злодіїв, і вони вдвох попрямували до храмового району, вступаючи по м'якому неземному світлі.